Ми запливли в ту затоку, якийсь туди Бог запровадив нас серед пітьми нічної. Не видно було в ній нічого. Млистий босудна туман окривав із високого неба, не прозирав до нас місяць у хмари густі оповитий. Острова вгледідіть того нічиє не потрапило око, так як не бачили й хвиль ми великих. Що шумно об берег бились, аж поки не врізались, В сушу міцні наші судна. З суден причалених зразу ж вітрила, тоді ми згорнули, Вийшли самі після того на берег шумливого моря, Там і поснули ми всі, жнучи на Еос богосвітлу. Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста, Ставши із подивом острів навколо митой обходили. Німфи прекрасні зевса, гідо державного доньки, кізнам гірських позганяли, щоб мали ми чим пообідать. Луки гнучки з кораблів, ми негайно взяли і довго списи й, на три розділившись, загони їх стали метати. В кістих і бог дарував нам жадані улови багаті. Разом усього дванадцять було кораблів, і на кожен дев'ять припало тих кіз, а собі відібрав я аж десять. Цілий просиділи день ми тоді аж до заходу сонця, м'ясом смачним і солодким вином утішаючись вдосталь на кораблях, бо у нас запаси вина ще не висхли, темно-червоного, в амфорах досить його понаносив кожен тоді, як брали священну кікою в столицю. Зовсім ми вже недалеко були від країни кіклопів, бачили дим, голоси їх, і кіз, і овець уже чули. Сонце тим часом зайшло, і темрява все огорнула. Спати лягли ми тоді на березі шумного моря. Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста, скликав супутців своїх я на збори і так до них мовив. Товариші мої вірні, лишайтеся тут. А тим часом я на своїм кораблі з гребцями своїми поїду, певно дізнатися, що за мужі в тій країні домують. Чи непривітні і дикі там люди, що правди не знають, чи доброзичливі серцем гостинні і богобоязні. Мовивши так, зійшов я на свій корабель, і супутцям вийти на нього з і причали усі відв'язати. До кочетів вони швидко зійшовши усі посідали, і веслами, сидячи в ряд, посивих ударили хвилях. Швидко дістались ми так недалекої тої країни, обіг побачили там край скелі над морем високу, лавром порослу печеру. До неї збиралося на ніч кіз і овечок багато. Навкруг простягався високий двір, обгороджений муром з укопаних в землю великих камінів, зверху ж і сосни росли, і дуби височенні. Велетень жив там потворний, що кіз і овечок отари – Сам випасав собі інших оподаль, ні з ким він не знався у самотині своїй і ніяких не віддав законів. Був він потвора страшна, на людину, що хлібом живиться зовсім не схожий, скоріше скидався на гірську верховину лісом порослу, яка серед скель височіє самотньо. Товаришам своїм вірним на місці звелів я лишатись, при кораблі й стерегти корабля свого якнайпильніше. Сам же дванадцять обравши між ними супутців найкращих, вирушив, мав із собою, як козячий міх, із солодким темно червоним вином, що Марон мені дав, син Еванта зрець Аполона, який опікується Ісмаром містом. Шани до Бога і жерця, ми й дружину його пощадили, і сина. А сам проживав він в тінистім гаю Аполона».